Десь на самоті тужить, як колись. Згадала вона, що колись ще, як зазнавалася з ним, вона його одшукувала в лузі, де понад річкою, або у гаю, самого з журбою своєю. Чи ж тепер такенька? Тоді він зрадіє було, її забачивши, тепереньки втікає. Чи ж розлюбив? І як це розлюбляють? І за що, і чому, і нащо? Думаючи і почує, що лита сльозами. Оце, оце. Говорить сама до себе. Мав дитина плачу. Оце. А сльози таки ллються неупинимі. Втомиться, роздрімається. Все округи мішатись починає у Що Щодо слуха, наче крізь воду проточно. Тільки чує добре серце своє, Що болить воно рівно, Однаково, болем-болюще. Такеньки минув тиждень, Коли їй вже зовсім недобре стало. Частіше почали молодиці убігати, Причапали старі баби охаючи. Всі уходили у хату обережно, сиділи поважно. Ніхто не смікнеться. Розмова тиха. «Мабуть, мені помирати?» – спитала Галя. «Смерть не виміча нікого, моя дитино, отказала їй стара бабуся, зовсім же біла сама. «Ви пожили вік, бабусенько», – промовила Галя. «Пожила, доню, смерті від Бога дожидаю». А я не сподівалася своєї такеньки, худко. Вона приходить непрошена, моя дитина. Он торік умерла катря-кравчиха, молоденька, як ягода була, озвалась чорнява та жвава молодиця, пестячи дитину на руках. А Грімченка забули, який парубок хороший, царство душі, пригадала друга, зіткнувши. Люди молодії, які мруть, додала бабуся, схилившися на руку жорливо. День минав, мінивсь на вечір. Діти поснули на руках у молодиць, стали усі одна по другій розіходитись. А що за твого чоловіка нема? Вже люди з поля поприходили, каже на Галю стара бабуся. Він зараз прийде. Може, куди завідав? В божество ваше, моя дитино. У кого він позичає? Я не знаю, бабуся. То я посиджу з тобою. Як тебе саму кидати? «Ні, бабусенько, він зараз таки зараз...» «Прийде, не клопочіться, ідіть собі додому». «Моя голубко, я при тобі побуду». «При такій недузі самій не можна». Хто віченьки затулить, як твоя смерть прийде. Смерть не вість несе». «Ні, бабусенько, ні, Зозуленько, він прийде, не забариться». «Я вже й одужала трохи, здоровіш мені». «А ви не турбуйтесь». Вас дома діти дожидають, унученьки за ворітьми повибігали, вас дома виглядають, не спатимуть, не спатимуть таки, правда, дожидають мої голуб'ята. Оце, як побачать, з ніг мене звалять, та я пустота. А тобі ж полегшало, доню, то й добре, спасибі Богу, прощавай, дитино. І пішла собі старенька додому. Галі, наче легко зіткнулася. Усі їй мішали. Здавалося, що швидше вона його діждеться, як усі порозходяться, чи хоче тоді його побачить. А його нема та й нема, і довго не було. Говірка на вулиці, тупання, ворота рипали, віконця стукали. Усе чула Галя. Все його не було. Далі вже стихло село, стемніло, темно, ніч. Тоді він прийшов. Вона руки до його простягла у радощах. Пало. «Ходи сюди до мене, серце!» Він до неї доступив і став. «Схились до мене, підведи мене трохи!» Він схилився, підвів її, слово мовлячи. «Павло!» Кажуть, «Я умру, мені тебе кидати жалко-жалко!» Він весь затрусився. «Голуби мій, коли б же моя сила, я б тебе над усім постановила! Я буду Бога прохать, щоб тобі розкоші, щоб тобі добре усе, я люблю тебе рідненько. Взяв його острах якийсь сумний, здавалося йому, що сама смерть холодна коло його поруч. Хотів бігти, не зміг ухитнутись з її ручок замлілих. Щось вона ще говорила йому, та вже невиразно, нишком, очі заплющилися, ручки опали. Він кинувся до віконця, одсунув, кинувся до дверей, відчинив. Депнув важко глибоко з грудей. Озирнувсь, вона лежить, тільки диша. Сів він, дай просидів цілісіньку ніч біля неї, прислухавшись. Чи ще диша, думаючи, ось-ось перестане.